Проведення вечорів у ресторанах і на дискотеках, виїздами на природу, де за півдня четверо друзів, які мали четверо ж подруг, мінялися ними, мали всіх початі і нічого дивного в цьому не бачили. Едик поступово, але разом з тим навально і невмолимо виливав усе це на інку. «Може, навмисне?» – подумав Геннадій. «Може і так. А якщо так, то це було вміле розставляння сіток». Інна в них потрапляла крок за кроком. Вона дорікала собі за бажання спізнати досі невідомий їй світ і життя. Педикові за те, що він поводиться на її погляд дивно і недостойно. Дорікала собі, що вона віддаляється від нього, Геннадія, зраджує його. Хоча яка зрада, питала вона себе. Я ж не була з ним, а може Гена – мій сон, дивний дівочий сон. Але що тоді Едуард? Невже він реальний? Чому саме такий він зустрівся мені? Чому ж я у глибині душі мрію про зовсім іншого, такого, як сама, не від світу цього? Ми б творили свій власний світ і своє життя. Але доля, наче на посилає зовсім інше. Я не маю сил опиратися. Іноді здається, що Едик – це той же Гена. Може, воно так і є? Що ж мені робити?» Так вона питала себе, картала себе, докоряла, доки одного разу Едик не запросив її до себе додому. Він був сам. Вони слухали музику. У Едика виявились записи від «Бітлз» 60-х років до кумирів кінця 80-х. Була і симфонічна класика, було все. Було дороге вино, яким він, звісно, прогостив даму, Сп'яніння, страх перед чоловіком, з яким вона вперше лишилась на одинці, нічого-нічого більше не було, про що Інна пише навіть з деяким розчаруванням, і починає чекати, коли ж це трапиться. Наростає її страх і водночас бажання. Нарешті, коли вона на вихідний лишається в кімнаті гуртожитку, сама одна запрошує туди Едуарда». «Блін, чи хоч одна баба, яку я трахав, написала щось приблизно таке?» Подумав Морс, прочитавши опис почуттів після ночі, проведеної з Едуардом в кімнаті гуртожитку. Його не знати, чого порадувала кінцівка того запису, речення-запитання і докір собі. «Чи я справді кохаю його? Чи кохаю? Боже, і це я пишу і питаю себе після всього, що сталося?» Наче він чекав чогось. Раптом почав сподіватися на щось. Та хоча б на те, що вона, його ж Геннадія, не забула. Пам'ятає. І дочекався. Після описів нових зустрічей, кохання, вона раптом пише, що хотіла б хоч звіддалік побачити Геннадія, Геночку, який, кажуть, десь тепер у Полівську, рекатиром став. «Що зі мною?» «Я не можу його такого забути?» – питає вона себе. Геннадій у ці дні виїжджав у місто, вирішував справи, переживав зіткнення з іншим авторитетом – Вариком, і змусив його піти на значні поступки щодо контролю над новим ринком, який щойно відкрився у зарічному районі Полівська. Та що б він не робив, думки його повертались до щоденника його колишньої однокласниці – і він поспішав додому, аби читати його далі. Як і слід було сподіватися, чомусь він це підозрював, Інна виявилася для Едика короткочасним екзотичним захопленням. Він покинув її саме в той момент, коли вона почала вірити, що це її справжнє кохання. Після спроби заподіяти собі смерть, наковталася банального анальгіну, який перешкодила однокурсниця, Дочасно повернувшись з поїздки додому, вона викликала швидко. Інна заспокоїлася, взялася переконувати себе в тому, що їй судилося все життя бути самотньою в цьому такому жорстокому і несправедливому світі. Потім була велика перерва, коли після інституту вона взагалі не вела щоденник. А коли відновила записи, це була значною мірою інша інна. Навіть, мов би, дві їх, не схожі одна на одну. Одна скорпульозно описувала своє монотонне, майже без подій життя, скаржилася на самотність, хоча наче і відчувала якесь мазохістське задоволення від цієї самотності, від своєї упослідженості, того, що вона нікому не потрібна і не буде очевидно потрібна у близькому і віддаленому майбутньому».